פרק ה. והתנביא חגי נביאה וזכריה ור עידו נביאיה על יהודייה די ויהוד ובירושלם בשום אלה ישראל עלי הון. בדין קמו זרובבל בר שאלתיאל וישוע בר יוצדק ושריב למבנה בית אלה די וירושלם ועם הון נביאיה די אלה מסעדין לחון. בחזימנה עתה אליהון, תתנאי פחת עבר נחרה, ושטר בוזנאי וכנבתחון. וכן אמרין לחום. מן שם לחום תאם, ביתה דנה לבנה, ואושרנה דנה לשכללה. עדיין כנימה אמרנה להום, מן אינון שמחת גבריה, דידנה וניאנה בנין. ועין אלה ההום. הבט על שבי יהודיה, ולאה ותילו הימו, עד טעמה לדריווש יהך, ועדיין יטיבון נשתבנה על דנה. פרשגן איגרתא, דישלך תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזנאי וכנא בתיה, עפר סחייה דבעבר נהרה, על דריווש מלכה. פתגמה שלך הוא הלוהי. וחידנה כתיב בגבה, לדריווש מלכה שלמה חולה. ידיעה להבה למלכה, דאזלנה ליהוד מדינתה, לבית אל ההר הבא, והוא מתבנה אבן גלל, ועה מתסם בחוטליה, ועבידתה דח, אוספרנה מתעבדה, ומצלח ביד חומה. עדיין, שאל נא לסוויה אילך, כנימה אמרנה להום, מן שם לחום תאם, ביתה דנה למבניה, ואושרנה דנה לשכללה, ואף שמה התהום, שאל נא להום, להודעותך, די נכתוב שום גבריה, די בראשי הום. וכנימה פתגמה הטיבונה למימר, הנחנה הימו עבדוהי, די אלה שמאיה ועראה. ובניין ביתה דיהווה בניה מקדמת דנא שנין שגיען, ומלך לישראל רב, בנה היא ושכללה. להן מנדי הרגיזו אבהתנה לאלה שמאיה, יחב אמו ביד נבוכדנצר מלך בבל כשדאה, וביתה דנה סתרח, ואמה הגלי לבבל. ברם בשנת חדה לכורש מלכה דיבבל, כורש מלכה, סם תאם, בית אלהא דנא לבנה. ואף מניה די בית אלהא, די דהווה וחספה, די נבוכדנצר, הנפק מן היכלה די בירושלם, והבל אימו, להיכלה דיבבל, הנפק אימו כורש מלכה, מן היכלה דיבבל, ויהיבו לשש בצר שמא, דיפכה סמא. ואמר לי, אל מניה, שא עזל אחת אמו, בהכלה דיו ירושלם, ובית אלהה יתבנה על עתרי. עדיין שש בצרדך עתה, יהב אושיה דיו בית אלהה דיו ירושלם, ומן עדיין ועד כען, מתבנה בלה שלים. וכען הן על מלכתיו, יתבקר בבית גנזיה די מלכת תמה די בבבל. הן איתי דמין כורש מלכה סמתיהם למבנה בית אלהדך בירושלם, ורעות מלכה על דנה ישלח עלינה.